No a teď jsme u správného činění a dozvěděli jsme se, že správné činění musí být pro bodisatu na základě zrození se v čem? V transcendentální moudrosti. Moudrost nestačí. Musí být transcendentální. Hm? Když čuchnem do transcendentální moudrosti, jaký to má výhody? Hm? Klárko, Jak to vidíme? Hm? Jaký to má výhody, když čuchneme do transcendentální moudrosti? Tenhle ten náš sud nebereme tak vážně. Je to tam? No. A koukáme, že taky něco kromě toho sudu taky je. No. A to něco kromě toho sudu, to je opravdu závažný. No a Sudána, na rozdíl od nás, on se do toho luna, tý transcendentální moudrosti dostal, tomu bylo dáno. No. Narozením, protože od narození měl v sobě tu víru. Ne? Ne? Tak Hald se dobře narodil, tím pádem si ho bodhisattvové začali všímat. No a tak prošel s rodem v té transcendentální moudrosti. No a tím pádem se může učit správnému jednání. My potřebujeme tu transcendentální moudrost, aby jsme mohli správně jednat. Protože když ji nemáme, my jednáme, no a pak furt se nám to nelíbí, takhle to nemá být. Radši takhle, anebo tamhle, anebo takhle. A furt se nám něco nelíbí. No a nevidíme, že vlastně ten náš malý sud nám zastírá zrak. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně. No a tak děláme chyby a nebereme to tak vážně, protože se z těch chyb můžeme plno věcí naučit. Když neděláme chyby, no tak halt, máme smůlu, se toho moc nenaučíme. No a my děláme chyby a jsme si vědomí toho, že děláme chyby no a uvědoměle se V budoucnosti učíme ty chyby pochopit. Ty chyby nejsou náhodný. Hm? A tím, že ty chyby pochopíme, ty chyby se stanou vlastně naším požehnání. Když děláme chyby a nepochopíme je, no tak ty chyby naše požehnání nebudou. Hm? No a ty chyby budou naším požehnáním, jestliže hm? máme tu víru. Takový Angulimála, slyšeli jste příběh o Angulimálovi? No, to byl chlapík. <laughs> Anguli mála, co znamená anguli? Anguli znamená prst. A mála, to je tohle. Hmm? Anguli mála byl neobyč, stejně jako Sudána, náš radina tady, byl neobyčejně talentovaný člověk. Taky se narodil s, s hlubokou vírou. A kdo se narodí s hlubokou vírou, má přirozenou prirozen, koncentraci. To každý z nás nemá. No a ten Anguli Mála se narodil pod šťastnou hvězdou. A šel studovat do Taxily. To byla první velká univerzita snad na světě, v Gandáre. Co je Gandar, Tam, kde to dobře voní. Tak tam, v té provincii, kde to dobře voní, studoval a ta žena jeho učitele, hm? protože byl fešák, tak se na něj nemohla vynadívat. Hm? No a ten jeho učitel si myslel, že mají nějaký techtle, mechtle. Hm? No a tak, když, protože byl neobyčejně talentovaný, když vystudoval, on ale žádný techt mechtle neměl a byl odaný tomu učiteli, tak jak to v Indii bývá. Tak v eh, Indii, když eh, člověk se učí u učitele, tak mu dává, když odchází, mu dává pradakšina, mu dává nějaký darm hm? z No a tak se zeptal, co může mu dát vděčnosti, a on mu říkal, aby udělal tu málu hm, z tisíci prstů a dal mu ji. Jo. No tak. On, protože byl tak odaný a měl takovou víru, no tak se stal vrahem. A protože jako vrah, on nemohl žít blízko lidí, tak odešel do lesa a tam chytal, kdo koho dostal do ruku, uhřízl mu první hlavu, pak mu uhřízl prst no a strádal, hm, těch, aby dostal těch tisíc prstů hm, a navlékli je na tu málu a dal to učiteli jako pradakšinu, co si prál. Ten učitel věděl, že když zabije pár lidí, tak pak ho taky zabijou. No ale on byl nejen fešák, ale byl taky chytrý. A věděl, jak zabíjet a nepadnout vojákům do ruky. No a v tom lese, kde bydlel, ten se jmenoval mála les. To bylo někde blízko, pokud jim vajšáli. No a když nikdo si do toho lesa netroufnul, protože všichni, kdo tam padli, tak tím urýzl, to je ty zabil a připravil jeho prst. No a budha navštívil tom, tu lokalitu, no a že jde na procházku, kam jdeš, jdu do lesa, no tam nechoď, všichni ho prosili, Ananda brčel, tam v tom lese, tam nikdo si netroufá tam jít, a říká, ale co, jde, jdeme do lesa na procházku, tak všichni ho chtěli doprovázet, aby byl bezpečný, děte pryč, já chci, se procházet sám. No a tak jde do lesa a samozřejmě Angulimáda už se těší, jak mu uhrízne hlavu a prst a už konečně bude mít tisíc prstů, protože už jich nazbírá 999. Hm? No a tak Buda se objeví na cestičce v lese no a hned za ním běží a když už ho chytá, tak najednou Buda povyskočí a je v kousek dál. Tak se pokouší několikrát, vždycky, když už ho skoro chytá, tak najednou povyskočí a je o kousek dál. No a tak, když se to opakuje mnohokrát, tak na něj zahrve ten Angolimala, ty šrámana, ty aské, to stůj, stůj. A Buda se otočí a povídá, já už jsem dávno zastavil. teď je čas na tobě. A když to uslyší, protože byl obzvláště talentovaný, tak slzy mu začnou týst z oka a pokloní se Budove. A Budá ho ordinuje, protože byl přestože zabil tolik lidí. Hm? Buda ho ordinuje, nechá ordinovat a stane se jeho žákem. Hm? No a když se stane jeho žákem, no tak jde žebrat. No a ty lidi poznají. až se ty všechny jeho pozitivní vlastnosti až dozrajou v sumum bonum, hm? v absolutní dobro. A absolutní dobro je, že se staneme jedni s celkem, jedni s darmou. Darma je celek. a my individua celek nechápeme. Protože celek nechápeme, bereme ten svůj sud tak vážně hm? a myslíme si, že celý svět spočívá v tom našem sudu. <laughs> hm? No a teď, když z toho sudu Vykoukneme, no tak ten život v sudu už nebudeme brát tak vážně. Je to tak? No a pak činíme, ale činíme ne na základě. Činění. Já činím, ale činíme na základě moudrosti. Jaké moudrosti? Moudrosti nejáství. Hm? Moudrost nejáství vede k dokonalosti. Moudrost založená na já z hlediska buddhismu nikdy k dokonalosti víc nemůže. No a teď, jelikož náš Sudána prošel celým procesem vstupu do lůna transcendentální moudrosti, přebývání v moud transcendentální moudrosti a narození v transcendentální moudrosti, tak se učí správně jednat. No a správné jednání je, je dokonalost. Rozdíl mezi arahatem a rahat jedná tež správně. Arahat rahat může mít dokonalosti, ale ara, cíl arahata je přestat akumulovat činy, přestat akumulovat formace, protože akumulace formací je karma. Vysvobození z karmy je vysvobození ze samsáry, protože samsára probíhá akumulací karmy. A rahat je ten, který už ne akumuluje karmu, proto ho mára, zlý mára, dňábel, smrt, vášně, bohy, bohové slastí, Pět agregátů nemůžou chytit. Hm? Čtyři druhy, Máry, hm? ho nemůžou chytit. Když Aráhát zemře, Mára je nasraný. Protože <kly> <kly> <kly> <kly> se nemá čeho chytit. Nemá se čeho chytit, tak v podobě kouře tam bloudí, bloudí, bloudí, no a pak zklamaný odchází. To je stav arahata po smrti. Pokud arahat žije, tak žije jako my všichni v pěti agregátech, ale to nejsou agregáty, Ulpívání to jsou agregáty osvobození. My žijeme v agregátech ulpívání, proto z hlediska buddhismu, ať chceme nebo nechceme, to je darma, musíme se znova zrodit. Pokud na ty agregáty existence, agregáty Existence, jak už jsme řekli, z hlediska buddhismu znamená bhava. Báva znamená stávání se. Hm? Stávání se. Svět je proces. Proces je něco, co stále nastává. Nastává kvůli příčinám. No a příčin, nas, příčiny nastávání je. Prání chtíč. Prání čeho? Prání, že budu takový nebo onakej. Hm? Je to tak? To si přejeme? No, Arahat si nepřeje, aby byl takový nebo onakej. No a tak ho nikdo nemůže chytit. My si přejeme, že budeme takový nebo nebo onakej, že budu mít třeba dům v Alpách <laughs> a rezidenci na Rivěře, hmm? no a tak musíme nás dále nastávat. No a když nastáváme, no tak se ulpíváme na těch pět agrenátů nastávání. No a tak halt se musíme znovu zrodit. No a takový arahat, ten tohle nechce. Bodhisattva se tomu nebrání. On chce to vědomně prožít. Hm? To je cíl cesty Bodhisattva. Vědomně prožít. Proč? Budha, až se staneme budhou, hm? my můžeme vědomně vstoupit do luna, vědomně zůstat v luně, vědomně opustit lunu. Hm? No a si se rozhodnout o okamžiku naší smrti. Hm? No a v případě budhy okamžik smrti je okamžik jednoty hm? zdarmo. On se zbavil všech zvyků, tím pádem se zbavil hm? své individuality, stal se Dármu samotnou. Kdo vidí Budhu, vidí dármu. Kdo vidí dármu, vidí Budhu. My ne, jestliže rozumíme buddhismu, my neuctíváme Budhu tolik jako hrdinu, historickou osobnost, ale jako manifest existence darmy. To je skutečný Buddha. No a teď takový bodhisattva, ten se pomalu, pomalu učí, hm? aby toho dosáhl, to, co dosáhl Buddha, vědomně jít dolů na, vědomně tam zůstat, to už takový bodhisattva hned tak nesvede. No ale vědomně jít do luna to není nemožný. Hm? No a vědomně opustit lunu to taky není zrovna v, v, v, v rámci schopnosti bodhisattva. Hm? No ale vědomně jít do luna to není nemožný. Hm? No a postupem času tím, že se zdokonaluje v těch dokonalostech, v správném jednání. On nechce nejednat, ale on chce se naučit jednat perfektně. Jednání perfektně, tomu se říká dokonalost. Jednání perfektně je dokonalost. No a my nemůžeme jednat perfektně, pokud nepochopíme transcendentální moudrost. Ten, kdo bezprostředně poznal objekt osvobození, ten má transcendentální moudrost. Pro žáka objekt probuzení je nirvána jakožto protiklad samsáre. Pro bodisatu objekt probuzení je daleko těžší realizovat, neboť je nad všemi rozdíly. To jsme se teď učili. I v transcendentální moudrosti musí vstřebat to poznání té upekšá rovnoměrnosti. Vidění jakožto nevidění. My vidíme mrak, protože je daleko, ale když se do mraku dostaneme, tak nevidíme nic. Hmm? No a to je ta transcendentální moudrost. Ta existence, to je jako mrak. No a je to něco solidního, když to vidíme z dálky. Hmm? Proč? Protože existence je nastávání. Nastávání je proces, Něco, co je proces, co my chytáme, to není proces, ale to je obraz toho procesu. Mentální obraz toho procesu. Z toho vyplývá co? Existence pochází z vědomí. Existence je obsažená ve vědomí protože existence je obsažená ve vědomí, aby jsme správně pochopili transcendentální moudrost, musíme správně pochopit vědomí. Studium podisatny je studium vědomí. Když pochopí vědomí, pochopí, že není od čeho se odvrátit my nechápeme vědomí, proto furt se chceme od něčeho odvrátit a furt chceme něco chytit. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? Protože furt se chceme od něčeho odvrátit a něco chytit, no tak nikde nenacházíme jistotu. Hm? Protože nikde nenacházíme jistotu, my jednáme, ale furt se nám něco nelíbí. Furt máme nějaké vyčítky. A furt myslíme na to, že nejednáme tak, jak je třeba. No a tím pádem tento stav nám nedává toho, jako ten Santosa, ten laik Santosa sedí s pupkem <laughs> a, a je spokojen. Je spokojen proč? Protože vidí pro některou z hlediska podstaty vědomí stejnost všech fenoménů, stejnost všech věcí. Stejnost všech věcí Neexistuje venku, ale můžeme ji poznat uvnitř, uvědomí. Venku nikdo nikdy stejnost všech věcí pozná, protože tam žádná stejnost všech věcí není. Stejnost všech věcí pochází z vědomí. Vědomí je to, co dělá věci různé no a vědomí je též to, co dělá věci stejné. Hm? Teď, když věříme ve vědomí, který dělá věci různé, tak meditujeme jinak. Když věříme ve vědomí, které dělá všechny věci stejné, zase meditujeme jinak. Hm? To je důležité poznat. Když meditujeme tak, že vidíme všechny věci různé, tež můžeme získat insight, vhled v transcendentální skutečnost. Ale naše jednání bude jiné. Jestliže meditujeme tak, že všechny věci jsou stejné, tež můžeme získat vhled v transcendentální skutečnost, ale naše jednání bude zase jiné. Proč? Protože bereme, buď bereme tu různost vážně, A nebo bereme tu různost jako sen. Jestliže jsme bodysatrové, bereme tu různost jako sen. Jestliže jsme žáci, bereme tu různost jako něco skutečného. V tom je ten rozdíl. To je třeba pochopit. Jestliže to pochopíme, ta logika těch eh, Mahajánových spisů, jako teď probíráme, se stává jasná. Jestliže to nechápeme, no tak ty Mahajánové spisy nedávají žádnou logiku, protože to jsou samé zázraky. <laughs> Tady tento spis, co probíráme, eh, většina tohoto spisu je popis eh, Paláců na nebi ze všech různých smaragdů a diamantů a tak dále. Ovšem toto jsou, toto je jazyk zasvěcených. To jsou paláci moudrosti. A ty paláce moudrosti se stávají skutečnost když moudrost dozrává. No a to je ta osvícená vize bodhisatvů. Hm? To neznamená, že v této tý skutečnosti rozdílnosti oni nepraktikují efektivně. Naopak. Právě to, že tu skutečnost vidí jako sen, oni se vyporádají daleko efektivněji se všemi praktickými věcmi. Aspoň by měli, ne jako já. <laughs> hm? Bodhisattva je ten, který se učí všechno dělat perfektně. Hm? Protože všechno dělá perfektně, může se sám učit, nebo protože jeho cílem, motivací je všechno dělat perfektně, může se sám učit a může inspirovat druhé. Když je lajdák jako já, může se sám učit, ale nebude moc inspirovat jiné. Hm? No a tak, se učíme dál, učíme dál, no a jsme trochu méně lajdáci, než jsme byli předtím. No a to je taky dobrý. Každej nemá ten talent jako Sudána, no ale tak snažíme se. Každý z nás není Anguli Mála, snažíme se a ten Sudán se snažil, a podívejme se, kam to dotáhl. <laughs> Jeden dál <laughs> a uvidíme. Tak ho, je, šel dál na jich, hm? Proto, protože si osvojil hm? do jisté míry, to je jenom začátek ale ten začátek trvá nějaký kalpy. Hm? To není, není tak lehký. Hm? Tak on si osvojil dávání, on si v rámci transcendentální moudosti, on si osvojil disciplínu v rámci, to si jenom osvojit To ještě nedosáhl perfekce. Hm? Proto v Didál na jich, didál na jich. Nakonec koho potka. Nikoho jiného než toho, kdo ho tam poslal. Manžůšryho samotného. A ten manžůšry ho pošle kam? Samanta Badra. Perfekce jednání. Perfekce jednání znamená samanta všechno. Univerzální. Badra dobro. Univerzální dobro. Nakonec jedině moudrost může vést k univerzálnímu dobru. Hm? Jedině moudrost může vést k univerzálnímu dobru. Ale aby jsme získali to univerzální dobro, musí nás manžůšry osvítit. No, tak Manžušri ho pozvíš pošle na a on jde furt, dal, furt dal na jich, furt dal na jich, furt dal na jich. Až nakonec Manžušri ho znova hm, zasvětí, na začátku ho zasvětí, na konci ho zasvětí do osvíceného jednání Samantabhadry, což je sumum bonum, ultimátní dobro, stav budhy. No a protože je připraven, ne jako my, No, tak je schopen to realizovat. A ty paláce ve vzduchu, co viděl, hm? zmizí, manžůšry taky zmizí na konci. <laughs> a už je jenom v jedné realitě. No a realita je jenom jedna. Dvě reality neexistují. To je dozrání transcendentální moudrosti. Ale ta realita, která je jedna, tu my nevidíme. To, co my vidíme, to je vlastně odraz, hm? našich minulých zvyků. Hm? A Buddha je ten, který žádné zvyky nemá. No a tak se podíváme, jak to dopadlo s naším hrdinou sudánou. Tak potom, co si osvojil dokonalost v snášenlivosti, si může, pokud nemáme dokonalou snášenlivost, těžko si osvojíme dokonalost v úsilí. Aby jsme správně usilovali, musíme mít dokonalost v snášenlivosti. Kdo je symbol dokonalosti v snášenlivosti? Body dharma. Hm? Bodhidharma. Bodhidharma přišel do Číny. Hm? Velkej hippy, hm? takovýhle vlasy, vypulený oči. Hm? Nikoho neznal a každý se ho bál. Hm? Protože vypadal jak ďábel sám černý. On byl pravděpodobně z Jižní Indie. dlouhý vlasy, vypulený v oči. Tak děti se ho báli. Tak nějaký hloupej sedlá, protože jeho děti se ho tak báli, no tak Vyšel mu dal, šel žebrat, mu dal jed do jídla. Hm? No a tak ho otrávili, a mysleli, že se ho zbaví. Hm? No ale body darma, snášenlivost sama. Hm? A vlastně též vtělení Chen Reziho. Když se to stalo, no tak se uchýlil do Šaolin, do Jeskyně hm? a devět let seděl devět let seděl spal v sezení samozřejmě, když si musel odskočit tak si odskočil <laughs> ale seděl a seděl a seděl hm? no a s tou snášenlivostí. Hm? Zkuste sedět jeden den a uvidíte, co to, co to je snášenlivost. Hm? Body Dharma sedí 9 let. No a tím tak dojal. Hm? ty lidi v té usedlosti, že ho začali uctívat jako Boha. Hm? No a neučí nic jiného, než právě transcendentální moudrost. Hm? No a než začal sedět, protože byl tak zvláštní postava, to ještě v Číně neviděli takovou postavu, tak ten čínský císar ho chtěl vidět, když mu povídali, kdo koho má ve svý rýši za, za typa z Indie, svatého z Indie, který vypadá jak dňábel sám, tak si ho, tam, ho chtěl poznat, než ho otrávili. Ovšem, bodhidharma, s tím není žádná sranda. A to je ta největší sranda. <laughs> bodhidharma je to největší srandista, ale není s tím žádná sranda. <laughs> hm? No a tak, ten císar to byl jeden z největších dárců buddhismu a ochránců buddhismu v čínské historii. No a ten mu hned povídá, já jsem postavil tolik a tolik klášterů, nechal jsem ordinovat tolik a tolik mnichů, jakou mám zásluhu za to. Bodina mu, mu říká, není zásluha, on vidí sebe. A? Není zásluha. On samozřejmě hrdej císař, když mu řekne, že není zásluha, tak je, je úplně z toho vedle. Tak se naštve, hm? rozlobí se, dítě císař má na to právo. A řekne, a kdo tady stojí přede mnou? A on Nerozlišuju. Hm? Nevím, nerozlišuju. Hm? No a ten je úplně z toho vedle a bodidarma odejde. Hm? A pak se ptá těch mnichů a ti mu povídají, že to je nikdo jiný, než vara sám. A Císař si uvědomí a už je pozdě, už ho nikde nenajde, protože šel někam, kde ho tak rychle neuvidí. No a žádnej to je transcendentální moudrost. Děláme dobro, ale nechceme nic spát, nechceme nic z toho dosáhnout. Proč? Protože jsme pochopili, že ten, kdo dobro dělá, neexistuje. To je transcendentální moudrost. Ta dharma sama dělá dobro. A dharma je něco, do čeho se nedá nic přidat, z čeho se nedá nic ubrat, protože je takovost. Na základě tohoto přesvědčení, když děláme dobro, malé dobro bude mít chuť nekonečnosti. Hm? Když ovšem děláme dobro na základě přesvědčení, že to dobro musí něco přinést, no tak i velký dobro bude mít malé výsledky. Proč? Protože moudost v tom dobru nedoznal. To je budismus. No a teď snášenlivost Sudána okusil transcendentální snášenlivost No tak může vynaložit správné úsilí. Hm? Protože dozrál ve snášenlivosti. My jsme ve snášenlivosti nedozráli, no tak naše úsilí nebude perfektní. My se můžeme snažit, ale nebude perfektní. Dávání, disciplína, snášenlivost vlastně patří síla, disciplíně. Aby jsme získali transcendentální moudrost, musíme mít disciplínu, samády a moudrost. esence. Disciplíny, skutečná disciplína je dávání kontrola smyslu. Hm? Kontrola smyslu se může dít jedině na základě moudrosti, to je všechno propojené samozřejmě, a snášenlivosti. Jestliže máme tyto tři. Máme perfektní kontrolu smyslu. Protože nemáme perfektní kontrolu smyslu, meditace, koncentrace není pro nás přirozený stav. Hm? Jestliže máme perfektní kontrolu smyslu, koncentrace je přirozený stav. U nás to tak není. Hm? Proto my... Musíme dělat něco speciálního, aby jsme se koncentrovali. Hm? Musíme mít nějaký objekt, musíme se na něco zaměřit. Hm? Protože v nás ta disciplína smyslu nedoná nás. Hm? No a teď ta právě ta správná disciplína, která dozraje s dozraje ve správné úsilí. Správné úsilí potřebujeme jak pro správnou disciplínu, tak pro správnou koncentraci, tak pro správnou moudost. Správné, správné úsilí je jako by spoj mezi nimi. Hm? Jelikož máme správné úsilí, tak co se děje? Podíváme se, jak to vysvětluje. <kly> jelikož máme správné úsilí, tak to se učí od toho upásaky, od toho lajka, který se jmenuje zářící moudrost. Hm? Proč zářící moudrost? Pokud nejsme moudří, tak to úsilí nikdy nebude perfektní. Když budeme moudří, pak to úsilí bude perfektní. Teď my nejsme moudří, proto my se snažíme, ale výsledky vždycky nebudou takové, který si přejeme. Protože ta naše moudrost není zářící moudrost. Hm? Jestliže ta moudrost je zářící moudrost, tak. Co ho učí ten upásak a zářící moudrost, že on podle svého prání může zrodit úsilí nebo zrodit vůli k, k tomu, aby jeho když se dalo nejlépe priložit jeho zásluhy a jeho cnosti, tedy poklad jeho zásluh a jeho cnosti, se stali metodou osvobození. Tím, že zrozumí zrodí správné úsilí, tím jeho poklad, on už má poklad, protože on už praktikuje na základě transcendentální moudrosti dávání, disciplínu a snášenlivost, proto on už má poklad, poklad v zásluh a poklad stností, a ten poklad zásluh a poklad stnosti se je, se stane osvobozením, metodou osvobození podle jeho vůle, podle jeho přání. Čili jeho úsilí může překonat všechny překážky. A jelikož jeho úsilí eh, překonává všechny překážky, tak tenhle ten Laik, zářící moudrost, mu před jeho očima, vnitřníma očima, manifestuje ty eh, bodysatova góčara ty eh, eh, objekty bodysatovského jednání, hm? což není tak lehký protože ta jeho moudrost dozrála, on může manifestovat ty objekty, ve kterých bodhisattva přebývá. Protože má poklad cnosti a poklad zásluh tím, že si perfektně osvojil disciplínu. No a tak může podle jeho prání on manifestovat tu disciplínu, to je obzvláštní manifestace toho zářící moudrosti v podobě vůni. Krásné vůně vysílá do atmosféry a tím vlastně on Může obdarovávat bytosti a přizpůsobit to, že na základě prázdnoty ty bytosti se naladí na, na darmu. To už není špatné. No a co já vím? Já jenom znám tuhle tu malou techniku. Co ti budu povídat o cnostech všech bodysatů? Jdi dál na jich, jak ti manžůš povídá, Určitě se dozvíš víc. U mě se můžeš naučit jenom tuhle tu malinkou techniku. To je všechno, co ti můžu teď dát. Tak jde dál na jich a přijde Tomu, co přichází po správném úsilí. Jestliže najdeme dokonalost ve správném úsilí, co můžeme najít? To je úsilí. A znášlivost. Koncentrace. Správná koncentrace pochází ze správného úsilí. A to správné úsilí nikdy nebudeme moc vynaložit, pokud nemáme perfektní disciplínu. Hm? Dává to smysl? Tak se máme co učit, co? Hm? Máme perfektní disciplínu, můžeme my se snažit o perfekci v úsilí. Když dosáhneme perfekci v úsilí ve správném úsilí, co znamená správné úsilí. Že tu schopnost rovnoměrnosti na základě transcendentální moudrosti my dovedeme do perfekce. Když máme příliš víry a není balancovaná moudrostí, není balancovaná správnou koncentrací, není balancovaná správným úsilím, tak ta víra jenom povede k čemu? Fanatismu. Fanatismu k rozrušení. Hm? K, k rozrušení. Hm? Žádný klid nenajdeme. Jestliže máme hlubokou koncentraci a nemáme víru Nemáme moudrost, nemáme, nemáme úsilí. Hluboká koncentrace povede jenom k letargii. No a žádná z, těch, z toho pokladu vlastností, které potřebujeme, aby jsme dosáhli osvobození, žádná nám nepomůže, pokud nebudou ve v poměru. Hm? A když jsou ve správném poměru, to znamená, že ta disciplína v nás dozrála. No a pak my můžeme na základě správného úsilí zůstat, co je správné úsilí, rovnoměrné úsilí. Správné úsilí i rovnoměrné úsilí. Naše úsilí není správné, protože není rovnoměrné. Správné úsilí je, že když se skláníme k objektu, pozornost je sklánění se k objektu. Když se skláníme k objektu, neděláme to příliš násilně, Neděláme to tež příliš lajdácky. No a tím pádem ty schopnosti, koncentrace, moudrost a disciplína může splýnout v jeden celek. No a jsme tam. Nemusíme se snažit, zůstáváme v samády. Proč? Protože úsilí na základě správné disciplíny dozrálo, to samády se stane přirozený. Přirozený samády je skutečný samády. To, o co se musíme snažit, to ne, má od dokonalosti v samádě moc daleko. No, Ale když to vidíme, no tak to je ta moudrost. No a teď ten u pásaka zářící moudrost, když ho naučí, jak na základě poznání, že poklad darmy je právě v prostoru. On mu ukáže ty paláce, produkuje ty vůně hm? a že podle této transcendentální moudrosti on může hm? podle svýho prání vlastně vyhovět všem bytostím, vyhovět všem bytostem ob, ob eh, obšťastnit všechny bytosti, protože má to správné úsilí zůstává na, ve stavu samády. No a tím pádem se může správně usilovat o dokonalost samády, dokonalost v koncentraci. No a toho učí ten další a ten se jmenuje starešina Drdol pokladu darmy. Hm? Román taky nosí drdol. <laughs> Ta až bude drdol pokladu darmy, tam bude jak body darma. <laughs> hm? Tak drdol pokladu darmy, starešina drdol pokladu darmy, to není obyčejný člověk ten ukáže v prostoru tomu Sudánovi jeho obydlí, které se skládá z osmi vrat a z deseti poschodí. Co je osm vrat a deseti poscho, deset poschodí? Osmičlená střední cesta? Osm vrat. Jaká je osmičlená střední cesta? Názor. Hm? Ano. To Správný názor. Správné myšlení nebo správné. No, myšlení. Správný názor správná aplikace vědomí, hm? pak... Správné jednání. Správné jednání a předtím správ... Správná mluva. Správná mluva. <laughs> správná mluva. <laughs> pak správné jednání, správná životospráva, mm -hmm. hm? pak správné úsilí, hm? pak správná dělá pozornost. Hm? A pak správné samády. Hm? Osmičlená střední cesta. Jestliže osmičlená střední cesta se nikdy v obyčejné mysli se nikdy neprojeví současně. Projeví se současně jedině, jestliže objekt Těchto veličin, těchto osmi veličin, bude transcendentální moudrost. Hm? Bude objekt osvobození. Objekt osvobození je objekt osvobození, protože se nedá chytit. To, co se dá chytit, nebude nikdy objektem osvobození. Hm? To je ten paradox osvobození, který je třeba dobře pochopit. Objekt osvobození nebude nikdy objektem osvobození, když se dá chytit a přivlastnit. Objekt osvobození bude objektem osvobození, ať už je to mirována, ať už je to takovost, bude objekt osvobození, protože se nedá chytit. Když ho chytíme, tak nechytáme objekt osvobození, ale chytáme svoji představu objektu osvobození. To je třeba jasně vidět. Hm? No a teď on, ten stachešina má pe perfektní samády, nebo se snaží o perfektní samády a už se mu blíží tak on žije v rezidenci, která se skládá z osmi dveří a deseti poschodí. Deset poschodí, to je deset stupňů, hm? deset brůmy, deset zemí na cestě bodysvětově k buddhoství. Když realizuje objekt osvobození, bezprostředně realizuje, což je takovost pak stoupá po schodišti, které má deset poschodí. No a tak ta, ty paláce darmi, se začínají formovat. Na základě samády že jedině v samády ty všechny drahokamy se objeví pohromadě. No a tím, že mu ukáže tu rezidenci, tak ukáže mu, že na základě této rezidence on je schopný obdarovávat všechny budhy. Protože všechny budhy, všichni budhové tež vlastně žijí na základě toho, že poznali tuto rezidenci. A tak žijí v samády. No a to, toto žití v samády, to se nazývá metoda osvobození na základě nezměrné bohatství, cností a zásluh. Samády dává nezměrný, nezměrný poklad cnosti a zásluh, který se stává metodou osvobození. V indické tradici, když někdo dosáhne osvobození, co to znamená? Vstoupil do samády? Když umřel, on vstoupil do samády. Arahat, když umre, vstoupil do samády. Budha, když umre, vstoupil do samády. Hm? Svatý muž v Indii, když umre, vstoupil do samády. Ať už si představuje to samády jako Purusha, nebo ať si už se ho predstavuje jako Atman, ať si ho představuje jakoliv Vstoupil do samády a stal se jeden hm? s tím ideálem, hm? o který se snažil. To je vstup do samády. No a teď on ten starešina, on vlastně je <coughs> nad životem a smrtí, protože on žije ve stavu, který ve stavu mysli bez rozptýlení. To je fajnový stav. Stav mysli bez rozptýlení je pobyt v paláci s osmi vraty a s deseti poschodími. Každý Buddha ho zná. No a tím pádem, protože každý Buda ho zná, on může manifestovat hm? Ty, to gočara, tu sféru budhoství, hm? Přestože pouze starešina, hm? nějaký hm, šéf pančajátu, on to všecko může manifestovat, protože na rozdíl od nás pilně meditoval, nebyl hmm? lajdák. No a povídá zase: Kamaráde, co já ti budu povídat o cnostech všech bodysatů? Já jenom znám tuhle metodu. To jsou jenom maličkosti, dědál na jí a určitě se dozvíš víc. Hmm? No a teď dosáhl chutě jeho samády ještě není budha, ale už má chuť. Tak může okusit co. Co přichází po samády. Jak po dokonalosti samády přichází dokonalost v moudrosti. Pevní dokonalost dávání. Ta vede k dokonalosti v disciplíně, dokonalost v disciplíně, dokonalost ve snášenlivosti, dokonalost ve snášenlivosti, vede k dokonalosti v správnému úsilí, dokonalost správné správnému usilí, dokonalosti v samády, dokonalost v samády, dokonalosti v v moudrosti. Hm? No a kdo mu to, mu to predá? Zase další předák, hm? další starešina, od jednoho starešiny do druhého. A tenhle, ten starešina se jmenuje eh, univerzální oko. Hm? To není špatný univerzální oko. Hm? Co je univerzální oko? Pragya. Univerzální oko, proč? Protože není to, co nevidí. Tak ten předák se jmenuje univerzální oko, protože není nic, co nevidí. Proč není nic, co nevidí? To neznamená, že vidí, co má soused k obědu. <laughs> není nic, co nevidí, Protože poznal, že celé všechno, co je možné vidět, je jenom darma, nic jiného ko mě, darmi neexistuje. No tak vidí všechno. Není, vidí, že není nic, co nevidí. Hm? To je moudrost. Hm? To není špatná moudrost. Hm? A tu moudrost můžeme dosáhnout jedině, když se zdokonalíme v samády. Jestliže se v samády nezdokonalíme, máme halt smůlu, tak tohle moudrost toho, že není nic, co nevidíme, my se halt k ní nedostane. A protože vidí všecko, No, tak okamžitě pozná nemoci všech bytostí a léčí je právě podle toho, hm, co potřebují. Nejprve léčí nemoci těla, No a pak léčí nemoci duše. A Sudánovi vysvětlí, jak najít radost ve vidění Budhu ve všech sférách existenci. A vysvětlí též, že vidí všechny darmy, protože žádná darma neexistuje, tak vidí všechny darmy. Není nic, co nevidí, protože vidí, že žádná darma